Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din ei la mormânt a intrat și el și a văzut și a crescut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă.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 adică învățătorule. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Și du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. În seara aceleași zile, cea din tâia săptămânii,